Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Aquest dimarts ens centrem en l'estat dels boscos tianencs després del temporal de neu. Tot seguit repassem aquesta i altres notícies en titulars. <fixen> Després del temporal de neu del passat 8 de març, el parc de la serralada de Marina es troba en mal estat amb una gran quantitat de branques caigudes i pins escapsats. Ara el que més preocupa són les repercussions a mitjà termini, ja que l'increment de brancatge al sol suposa també un augment de combustible en cas d'incendi. D'aquí una setmana t'hi anirà viure la pagada analògica definitiva en el marc de l'última fase d'implantació de la TDT a l'estat espanyol. I és que, segons el calendari previst per la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, finalment serà el pròxim dimarts 30 de març, quan el centre emissor de Collserola deixarà d'emetre el senyal analògic per fer-ho només en digital. L'Associació d'Amics de Sant Romà ofereix aquest dimarts i dimecres una xerrada a l'Escola Lola Anglata de Tiana sobre la vall de Montalegre. Es tracta de donar a conèixer als alumnes de tercer i quarta primària el patrimoni històric que hi ha a la vila i la necessitat de preservar-lo. I acabem amb esports perquè el Centre Cultural i Esportiu Tiana ha caigut aquest cap de setmana per 2 a 3 davant el Sant Pol. Els tianencs no ho van tenir fàcil contra un dels equips de la part alta de la taula i que lluita per assolir l'ascens a la primera categoria territorial. Radio Tiana, les notícies del migdia. Després del temporal de neu del passat 8 de març, el parc de la serralada de Marina es troba en estat amb una gran quantitat de branques caigudes i pins escapsats. I és que molts dels arbres del parc, així com de molts altres d'arreu de Catalunya, no van resistir el pes de la neu i el gel. Ara el que més preocupa són les repercussions a mitjà termini, ja que l'increment de brancatge al sol suposa també un augment del combustible en cas d'incendi. Tot i això, la directora del Consorci del parc de la serralada de Marina, Cinta Pérez, assegura que l'entitat ja s'ha posat a treballar i que Tiana no ha estat dels municipis més afectats. L'afectació a la Serralada no ha sigut una afectació molt greu en relació amb el que ha estat en altres, en altres àmbits propers. Uh, en concret, a Tiana tampoc no ha sigut massa fort. Uh, tenim altres, uh, altres zones del parc més afectades, diran cap a la Vallensana, la zona de Badalona, uh, però en tot cas el que sí que hem fet des del parc és uh, en primer lloc treballar per obrir la xarxa viària els camins tallats que hi havien que, que impedien el pas de, de, de vehicles en els camins que estan oberts i també en els que estan encadenats que donen passa a serveis o emergències o fins i tot a veïns. Amb l'inici de la primavera i atenent els efectes del temporal de neu, al Consorci del Parc de la Serralada de Marina ja ha començat a preparar la campanya de prevenció d'incendis de cara a l'estiu. L'objectiu és que els boscos quedin en bones condicions abans que comenci oficialment la campanya el pròxim 15 de juny. Tot i això, la directora del Consorci ha manifestat que no cal despertar l'alarma, malgrat que reconeix que hi ha zones de difícil accés on no s'hi podran dur a terme les operacions de neteja. Les zones de més freqüentació, que evidentment també són les zones més sensibles i més vulnerables en aquest sentit, ja estem treballant amb la brigada del parc. Una vegada que hem netejat els vials, com deien, estem treballant en, la, en triturar el brancatge aquest però evidentment no arribarem a tot arreu perquè ser impossible. No? També hi ha una part de, de, de, de terrenys que són molt inaccessibles, les quals són molt complicades els accessos i, i, i que físicament seria molt difícil arribar-hi. Per tant, anirem mica en mica en aquest sentit, però s'està treballant. El pròxim 17 de maig és el període d'inici del desplegament dels dispositius preventius del Consorci del Parc de la Serralada de Marina. Es desenvolupa a través d'una torre de guaita i de vehicles mòbils que permeten un rapid un nivell de detecció d'incendis. D'altra banda, es preveu que aquesta setmana l'executiu català obri línies d'ajudar perquè els propietaris forestals privats puguin començar a netejar com més aviat millor les seves finques. Així ho va anunciar la setmana passada quan també va presentar un pla d'ocupació al qual es podran acollir els ajuntaments per promoure la neteja de boscos, lleres de rius i espais públics. En aquest sentit, i dins del marc del pla d'ocupació adreçat a persones en situació d'atur que impulsa la mancomunitat de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, Barcelona, un conjunt de 12 treballadors ja han estat fent feines de manteniment forestal i prevenció d'incendis als boscos tianencs. Els treballs han consistit en desbrossades herbàcies i arbustives, trituració de canyes, neteja de riera, rafaldat de pins, retirada de fusta morta i recollida de residus inorgànics per millorar l'entorn natural de la Pineda, de Camp Puigcarbó i la riera de Gotalls. També en aquest context, en el marc d'un conveni impulsat per la Diputació de Barcelona i l'obra Social a Caixa, col·lectius amb risc d'exclusió social han realitzat en anteriors ocasions actuacions per contribuir a la millora i la preservació de l'entorn natural de Tiana. D'aquí una setmana, Tiana, viurà la pagada analògica definitiva en el marc de l'última fase d'implantació de la TTT a l'estat espanyol. I és que, segons el calendari previst per la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, finalment serà el pròxim dimarts 30 de març, quan el centre emissor de Collserola deixarà d'emetre el senyal analògic per fer-ho només en digital. Aquest centre emissor dona servei a gran part del nostre municipi. També ho fa el repetidor de Can Vallús, que l'actualitat ja només suministra senyal digital després que el passat 17 de març s'aturessin les emissions en analògic. Precisament en aquest repetidor ha estat on durant els últims mesos s'ha reforçat i ampliat l'equipament tècnic per tal de garantir la cobertura al municipi. A es darà el senyal digital hauria d'estar cobert, però fins que no es produeixi la pagada analògica definitiva no es tindrà total seguretat de si queda alguna zona d'ombra. Per aquest motiu és important que els ciutadans s'assegurin abans de formular una reclamació d'haver realitzat la instal·lació tècnica pertinent, tal i com ho ha explicat el director del Pla Catalunya Connecta, Antoni Soler en una entrevista a Radio Tiana. El primer lloc, els que no hagin fet que ho facin, és la revisió de les instal·lacions eh, començant per l'apuntament de l'antena, que amb els instal·ladors habilitats per la Generalitat que els hi facin la, la revisió aquesta, que l'antena miri cap al millor centre emisor que els hi doni el, el servei eh, que la instal·lació dins de la, de la llar sigui l'adequada que hi hagi tot l'equipament en eh, funcionament i en perfecte estat que hi hagi instal·lats els decodifes que dos corresponents, amb el qual ja podem assegurar en cas de que no rebi correctament, no serà per culpa en aquest cas del ciutadà en cas que l'error no fos del ciutadà i tingués a veure problemes de cobertura total o parcial del senyal digital, la Generalitat preveu garantir la recepció via satèl·lit com a solució excepcional. Per aquest motiu ja ha obert una convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments específics d'aquest sistema de captació i que suposen un major cost per a les persones usuàries. Les subvencions tindran caràcter retroactiu i el seu import màxim serà de 200 euros. D'altra banda, malgrat que el 3 d'abril és límit que s'ha fixat per la pagada analògica a tot l'estat espanyol, a Catalunya es produirà amb dies d'antelació, tal com recull el calendari de la Secretaria de Telecomunicacions. Segons el director del Pla Catalunya Connecta, el desplegament de la TDT, no ha tingut fins ara un grau de queixes excessives per part dels ciutadans. S'ha pagat totes les comarques interiors de Catalunya, s'estan apagant en aquest moments part de centres emisors del Pirineu i el que seria l'àmbit metropolità, i el nivell de, de queixes tampoc no és extraordinari. Si pensem en el nivell ja, en aquest moments, ja parlaria de milions de persones ja que estem veient o el, el senyal de, de televisió amb TDT. Recordem que la pagada analògica definitiva Tiana es produirà el pròxim 30 de març. Radio Tiana. Les notícies del migdia. La Fundació Pere Terrés ha obert el període d'inscripció de les activitats d'estiu per infants, joves i famílies. Aquest any amb una novetat important, i és que després de la remodelació del teatre de la Casa de Colònies que la Fundació té la Conreria, ha decidit ampliar el ventall de propostes i apostar per unes colònies teatrals que tindran lloc a aquest recinte. En donar més detalls al coordinador de les colònies d'estiu de la Fundació Pere Terrés, Albert Riu. Vèiem la necessitat d'anar diversificant una miqueta eh, tota l'oferta d'estiu. Cada vegada més ens trobem que els pares i el, les famílies el que busquen és sobretot activitats eh, lingüístiques que, que tinguin en compte doncs, l'anglès o activitats esportives. No? I nosaltres veiem que potser hi havia doncs, eh, molts eh, infants que volien o necessitaven trobar doncs, altres propostes i per exemple havien pensat doncs, que el teatre podia ser una d'elles. Els participants de aquestes colònies realitzaran tallers de formació en tècniques teatrals, assistiran a una representació a Barcelona, visitaran una sala de teatre per conèixer les seves interioritats i rebran una classe magistral de la mà de l'actriu Marull de Molins. L'estada finalitzarà amb la representació d'una obra de teatre amb la presència dels familiars. Aquesta oferta teatral complementa la resta de propostes en la seva majoria esportives que acull habitualment la casa de colònies de la Conreria durant l'estiu. La Fundació Pere Terres disposa aquest any de més de 16.000 places per realitzar 300 activitats. En el cas de la Conreria, n'hi ha un total de 300 places per a infants i monitors. A banda de les colònies d'estiu, la Fundació Pere Terrés també presenta per a infants i joves un ampli ventall de propostes. Colònies, setmanes d'aventurar, campaments, casals d'estius o camps de treball, entre d'altres. Així mateix tornarà a obrir les portes de les seves cases de colònies a les famílies durant el mes d'agost. D'altra banda, en guany es tornen a oferir les beques per activitats de lleure per famílies amb pocs recursos econòmics. L'obesitat afecta el 16% dels nens i nenes d'entre 6 i 12 anys. Per aquest motiu, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona vol estendre el seu programa contra l'obesitat infantil a tots els centres d'atenció primària de Catalunya. En el cas del centre de Tiana i Montgat, gestionat per l'empresa Batalona Serveis Assistencials, ja existeix un programa apartat de combatre l'obesitat infantil. Sota el nom de Pla de Salut del Nenç, els especialistes del centre d'atenció primària del nostre municipi desenvolupen un seguiment de l'infant i elaboren un pla d'accions per tal d'endegar mesures correctores del sobrepès o l'obesitat en funció de cada cas. En dóna més detalls la infermera pediàtrica de Badalona serveix assistencials Esther Moral. Dintre del programa del Nen Sa, un dels ítems que es valora sempre és el pes i l'alçada. Amb aquest pes i l'alçada valorem el que se'n diu IMC i amb unes corbes consensuades amb les societats científiques es mira el percentil d'IMC. Amb això classifiques el nen segons si és baix, pes, no és baix pes, sobrepes o obesitat, i arrel d'això fas un pla d'acció. Llavors, depèn de la problemàtica que tingui el nen, fas un seguiment d'infermeria, si és precisar fas l'analítica i que es fa una derivació tot depenent de la causa del sobrepès d'aquest nen. Segons l'infermera pediàtrica de Badalona serveix assistencials cada vegada hi ha més consciència dins les aules i de les consultes amb una detecció activa del problema i és que el tractament a la infància té una importància capdala ja que de no fer-ho a l'edat adulta es pot derivar en patologies diverses. D'altra banda, cal t'acorda que, que l'Ajuntament de Tiana va presentar l'any passat la seva adhesió al programa Tau Salut Infantil una iniciativa desenvolupada en altres localitats europees que té com objectiu prevenir l'obesitat infantil actuant directament als centres educatius municipals. La informació local a Radio Tiana. L'Associació d'Amics de Sant Romà ofereix aquest dimarts i dimecres una xerrada a l'Escola Lola Anglada de Tiana sobre la vall de Montalegre. Es tracta de donar a conèixer als alumnes de tercer i quart de primària el patrimoni històric que hi ha a la vila i la necessitat de preservar-lo. Tot això d'una manera didàctica i planera per tal que els infants es facin seu també aquest patrimoni. En donar més detalls al president de l'Associació d'Amics d'amics de Sant Romà, Xavier Galzaran. Explicar-los una miqueta els orígens de Tiana, i per què es Tiana, i per aquestes coses. I també una miqueta també, que molts nens no saben ni el que és la cartoixa, ni lo que és Sant Romà, ni lo que és hasta la coronaria. Explicar-los una miqueta perquè eh, crec que, que és interessant que els nens coneguin les coses que hi ha al seu poble. Es tracta d'impulsar una tasca de difusió de Can i la Cartoixa, tots els declarats monuments històrics d'interès nacional. Així mateix també es tracta de donar a conèixer l'edifici de la Conreria, que data del 1250 i que ha tingut diversos usos al llarg dels anys. Aquesta voluntat d'organitzar xerrades informatives al Centre Educatiu de la Vila va sorgir arran de la commemoració del 75è aniversari del descobriment del jaciment arqueològic de Can Sant Romà, que es va celebrar l'any passat. També en el marc de la commemoració d'aquesta efemèrità amb la voluntat de preservar el territori de les possibles afectacions mediambientals del pas del futur i de la B500 al municipi, es va organitzar una exposició on la vall de Montalegre era la protagonista i on es tractaven els conjunts de patrimoni històric de la vall, però també la flora i la fauna de l'entorn natural. Ara aquesta mostra ha tornat a cobrar vida, ho ha fet aquest cap de setmana al poble Campins al Montseny, on restarà exposada fins al pròxim 10 d'abril. A més, la revista local La Mostela li ha dedicat un dels articles. Es preveu que la mostra visiti també el Museu de Badalona en els pròxims mesos. Radio Tiana, Notícies, Esports.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 i considera que l'equip està fent un bon joc. Penso que nosaltres ja més o menys estem salvats. Ja les tres, les tres posicions que baixen ja més o menys ja estan fetes. Fins i tot hi ha dos més, que podrien ser fins a cinc, que aquestes cinc places nosaltres ja crec que no hi arribarem. Però a més a més és que cada vegada estem jugant millor. I la prova la tens guanyar l'últim partit fora i aquest ha anat de pèls. I sobretot amb un equip que estava lluitant per posar la, la categoria i en el camp seu i li van fer una demostració molt bona als nanos, mm, estan jugant cada dia millor el partit es va tancar la primera part amb empat a dos i amb un centre cultural i esportiu tiana que lamentava haver perdut una ocasió de gol. A la segona part, les dues baixes, al mig del camp de l'equip tianenc, els van passar factura ressentint el joc dels homes de Joan Casado. A més, segons el tècnic, a banda d'aquestes dues baixes, la plantilla està descompensada amb molts efectius a la part del davant i pocs a la zona de defensa. El pròxim rival del centre cultural i esportiu tiana és el Calella, un rival que juga a la mateixa lliga que els tianencs. Amb tot, Casado assegura que el pot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 Amb l'inici de la primavera el Consorci de la Serralada Marina ha començat a preparar la campanya de prevenció d'incendis i ho fan en un moment especialment complicat pels boscos de Tiana després de la nevada del 8 de març que va provocar la gaiguda de múltiples branques que si no es recullen es podrien convertir en futur combustible per possibles incendis. Per conèixer els detalls de l'estat dels nostres boscos tenim a l'altre costat del telèfon a la directora del Parc de la Serralada de Marina Cinta Pérez, bon dia. Hola, bon dia. Doncs bé, fem una mica de valoració de com estan els boscos de les odalies de, de Tiana, en aquest cas la serralada de, de Marina, després de la nevada, doncs que sembla que hi ha preocupació, no? Doncs sí, hi ha preocupació perquè en aquest cas hem tingut un episodi, com ens va passar l'any passat amb el tema de la dentada,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 Ara bé, després ens queda una, una gran feina per fer, que és tota la brancada, en aquest cas sobretot han sigut això, més que arbres caiguts, que potser aquests ja s'havien fet molt bé amb el tema de la ventana de l'any passat que dèiem, oi, doncs han sigut eh, brancades i, i, i pinxes capsats, serà el, el que és el gran problema. Això anirem treballant, anirem treballant mica en mica. Eh, eh, evidentment tenim molt a prop l'estiu, tampoc no cal fer una massa alarma en aquest sentit, és a dir, que tampoc ningú no pensi que, que el, eh, augmenta el risc d'incertes, pel fet d'això. El risc d'incendi és el que tenim, tenim un risc elevat a la zona en la què ens trobem, el que sí que és veritat és que el que augmenta és el fet de que pel, pel fet d'haver més brancatge al bosc, doncs si es produeix un incendi, lògicament hi ha més combustible, diguéssim, però sí, sí. no és que augmenti el risc d'incendi. Això és important, no? que la gent estigui tranquil·la que no, és, no hi ha més raons perquè hi hagi incendis ara, no? Eh, llavors anirem treballant, eh, des de la Diputació de Barcelona s'està treballant conjuntament amb la Generalitat també per trobar una solució a nivell de, de, de tots els àmbits, a tots els parcs i tots els boscos de Catalunya per intentar treballar plegats en, la, en aquells eh, punts estratègics per estar nets, diguéssim, abans dels dispositius de prevenció d'incendis i després més endavant, al setembre, començar les tasques ordinàries també de neteja de boscos. Per tant, estem, estem treballant, però hi ha molta feina per fer, molta feina. Ah, de fet, doncs, com deia, en, en els últims dies, doncs, hem sentit veus d'alarma, concretament, doncs, les ADFs de, del Maresme parlàvem de certs tants percents que havien pujat de risc d'incendi, parlàvem concretament d'un 20%, per aquesta malesa, no?, per aquesta les branques que estan al terra i que per tant en cas d'incendi doncs poden resultar que el foc acabi resultant més gran no? Sí Eh, això és una realitat, evidentment. Si, si és com qualsevol altre foc, si tens més combustible o qualsevol altre, un, un vehicle, si té benzina, camina. Si no la té, no, no camina, oi? Doncs, evidentment, això és així. No? no és que augmenti el risc en si mateix, torna no a repetir, sinó que si s'enxegués, si, si començés un foc, evidentment hi ha més combustible perquè eh, cremi més. El també és veritat és que en l'àmbit en el que ens trobem tenim un, un dispositiu, despleguem un dispositiu que... que guany començarà el 17 de maig uh, prou potent com per tenir uns nivells de detecció molt ràpida sabeu que tenim aquí a Tiana en concret tenim una torre de Guaita uh, i a part tenim uns vehicles mòbils que, que estan vigilant per tot el parc i diguéssim que el, el nivell d'intervenció i de detecció que tenim és molt immediat i això és importantíssim això és importantíssim perquè de seguida que es detecta una columna de fum puguin estar els, els bombers que evidentment són els que acaben apagant els focs però fins i tot nostres cotxes de primera intervenció són els que moltes vegades, en un 50% dels casos, arriben abans de que això pugui dir-se ni tan sols que és un foc, sinó que és només un cunat. No? Doncs això ho tenim, com, com sabeu, com cada any, tenim aquest dispositiu molt intensiu, desplegat a partir de, de mitjans de maig, però aquest any, ja previ a que passés aquest, aquest eh, succès de la neu, ja ens havien plantejat el tenir uns protocols enxegats per si es detectaven. Per si la Generalitat decretava nivells del pla alfa 2 i 3, que vol dir, perquè ens entengui tothom, vol dir quan hi ha un risc elevat d'incendi, quan les condicions meteorològiques per altes temperatures, baixa, baixa humitat, vents forts de ponent, etc etc. Quan hi ha un risc elevat, tenir amb el personal propi que té el parc, amb guarderia, manteniment i els serveis tècnics, tenir un dispositiu per poder eh, tenir aquest sistema de detecció immediat o detecció temprana, que és la que realment, ha sigut uh, un dels grans èxits, jo crec, a nivell d'incendis, de, de, de, de millorar el tema d'incendis a la Serra de Marina. Uh, deia, ens explicava que, que les actuacions d'emergència, d'urgència, que, que es van donar, doncs, eren, uh, efectivament, netejar els accessos perquè uh -huh. era doncs, el més necessari en aquell moment. A curt termini, uh, o, o fins i tot mitjà termini, és, uh, quines són les accions que, doncs, això de, de, de cara a les zones que s'han de netejar més urgències, quines són? Doncs eh, no puc concretar gaire perquè encara s'està acabant entre les administracions de veure com vehicularem això. Eh, per tant, sabem que s de, que des de les administracions hem d'atendre tant el que és a propietaris eh, com, que, com el fet dels, dels, dels ciutadans en general que no, que no siguin propietaris forestals de, de, de que això no sigui un perill, efectivament. Però encara no, no puc concretar exactament com perquè això no sabem si és vehiculament vehicularà via ajuntaments via consorcis, eh, via propietaris directament, uh -huh. en fi encara el tema d'ajuts és un tema que s'està tractant i és millor deixar-lo fins a la setmana que ve que uh -huh. sigui realment tot, eh, tot més concretat sí. el que sí que es, es treballarà a nivell de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 No, arribem, no arribarem a tot arreu perquè sigui impossible. No? També hi ha una part de, de, de, de terrenys que són molt inaccessibles, les quals són molt complicades els accessos i, i que físicament seria molt difícil arribar-hi. Per tant, anirem mica en mica en aquest sentit, però s'està treballant, això sí, s'està treballant. Suposo que els recursos que, que ha confirmat la Generalitat que, que cedirà i que, que donarà doncs, per aquesta neteja de boscos i perquè es prengui responsabilitat també als els boscos privats, doncs, és important, no?, en aquesta neteja i aquesta prevenció que dèiem ja més a mitjà termini? Sí, això és el que em referia que de moment no podem concretar perquè efectivament la Generalitat s'ha de pronunciar al respecte i tampoc no, no voldríem des del nostre consorci en el que intervé Diputació interferir en aquest sentit, no?, i el que sí podem dir és que s'està analitzant el tema plegats i s'estan acordant això, els àmbits d'afectació, eh, treballar de manera conjunta en punts estratègics eh, fins al 15 de juny diguéssim sobretot, no?, posant-nos com a fita el 15 de juny i després, evidentment, això no vol dir que després al setembre quan hi ha la campanya d'estiu de, allí passat, eh, se, es reprengui els, les feines ordinàries diguéssim, no? però encara encara no podem concretar, encara no ho sabem això. Evidentment depèn de la Generalitat de com vehiculi finalment i com decideixi i suposo que en breus treuran el decret d'ajuts i com, com decidiran fer-ho, uh -huh. però però treballarem plegats i estarem al, al, al tanto de tot evidentment. Ah, de fet, tota aquesta neteja de boscos tan important doncs, de cara a la prevenció, com dèiem, des de la Diputació s'ha fet de diverses maneres i una d'elles doncs, destacades, que les hem destacat diverses vegades, és aquesta col·laboració també amb presos, no? a, amb, sí. també maturats, en fi, tot sí. un unes campanyes especials de, de gent que s'ha acusat als boscos a netejar-los, no? Sí, aquí en Conqueta Antiana hem tingut diverses actuacions importants Arrel d'un projecte eh, que ja porta uns anys, que ja hem parlat alguna vegada, que és un conveni que es va establir entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social de la Caixa, que precisament el que intentava és fer projectes de conservació, diguéssim, en un sentit ampli, però eh, lligant-ho amb, eh, amb actuacions, amb, amb població en risc d'exclusió social. Això volia dir, fonamentalment, doncs, presos, eh, extoxicòmens, en fi, col·lectius amb, amb, amb problemes d'incorporació a la feina. Uh, això s'han fet moltes feines aquí a Tiana, de, de neteja de boscos, de, amb les franxes de protecció, també treballs en rieres, de manteniment de les rieres, de mantenir netes les rieres, cosa que també és molt important, uh, també de selecció de tanys per anar fent que la, que la conreria i la serralada torni a, a tenir un paisatge més semblant al que fa molts anys que tenia, i tot això s'ha fet gràcies en, en aquest conveni. I suposo que, evidentment, tot això, les circumstàncies tan extraordinàries i especials que han representat aquesta nevada, evidentment, també fan que, que tornem a mirar cap a aquestes experiències que hem tingut, que han, que han resultat molt beneficioses per tots plegats. Ja per acabar, doncs, per deixar una mica més tranquil a la, la població, que, que hi ha molta gent a aquestes veus que dèiem que estan preocupats pels boscos, que estan preocupats per un futur risc d'incendi als nostres boscos, des del Consorci, en aquest cas, tot controlat i, i que podem estar tranquils en aquest aspecte. Sí, sí, eh, podem estar tranquils en el sentit de que Uh, estem en un lloc en què per sort tenim un dispositiu, una quantitat de gent mirant-nos, mirant, mirant tots els nostres boscos i està pendent de cada columna de fum, cada, cada moviment que, que es pugui considerar sospitós de poder allò ser un conat, que eh, en aquest cas jo crec que podem estar tranquils. Evidentment hem de treballar, hem de treballar de valent, tenim molta feina per davant, uh, però a bueno, mitjans de maig encetem en aquesta campanya com qualsevol altre any més, amb molts esforços i, molt, i, molt, i molta feina per fer eh, i molt d'estapendència de tot el que, el que passi al nostre voltant des de les nostres porres de guaita. Don Cinta Pérez, directora de la Serralada de, de Marina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé la campanya. Moltes gràcies. De bon dia. Adeu. Radio Tiana, serveis informatius.